Destruction, destruction, destruction, destruction I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. When we get. I destruction. of metal? <or> <laughs> <laughs> I destruction. <No. laughs> <laughs> okay, destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I destruction. I jag vill att du... du har äh, jag det alltså. <laughs> <laughs> Vad tror du jag menade? Jag vet inte, jag, jag, jag satt och funderade över det. Här okay. kör du. Varför då? Oh. Okej, okay, nej, fan. <laughs> <laughs> vill inte du då? Nej, jag ska All right, välkommen till Sjövkast. Uh, med mig har jag... Oscar. Jens. Prositas. Titta, nu är vi... Nu är vi du tillbaks. Yes ja. Och vi heter <laughs> det är tillbaka Känns Låknäs Jag vet inte hur jag brukar sitta förut Det där stället där de har träväggar alltså, Ja, träväggar Men nu, skrev jag, nu skrev jag, jag varnade folk Att det skulle vara Det är därför de där snubbarna i hörnet står och tittar på mig är väldigt skumt ja, de, de, Är det hörnet längst bort här? De sitter säkert bort hit Och tror vi bad dem flytta på sig <laughs> Jag alltså, det var jag som kom. Ja, då har du citit så mycket fram och upp det. Yes. det. Och fick det de att det. börja prenumerera på penkast också? Ja, alltså det är ju Sip Jag såg ju den, den gjorde det. Ena killen gjorde det, i alla andra killen såg inte alls. Men jag tänkte <laughs> Nej, han kanske inte sa någonting och stedrade. Bara istället, bara... Mm. Uh, mm. Ja, den blicken precis. Som gör sig väldigt bra. Den slaviska blicken. <laughs> There we go. <laughs> uh, by the way, lite dåliga nyheter. Jag vet, så lite norrig förra veckan. Förra veckan var avsnitt 13. Minns du det? Uh, nu minns jag. Okay. Uh, men grejen är att det blev inte avsnitt 13. Okay. För att avsnitt 12, trots att det finns i bloggen, kommer aldrig på iTunes eller Stitcher. Ja. Så det här är avsnitt 13? Egentligen, alltså det är avsnitt 14 egentligen. Alltså det är avsnitt 13 på ett sätt. Men vadå? Vi döper väl den till 14? Det går ju 14, men i teorin alla kommer att veta. Speciellt är ni påpekade. Nej, nej ja, ja, det är klart. Så den första som... Nej okej, okay, nevermind Jag satt och kollade på, på uh, Nagata Christi Gata film igår Och då var det någon som sa det att uh, När det sitter 13 personer vid matbordet Vid middag Då kommer den som reser sig först Dö ganska snart Så sitter kvar satt, <laughs> Det stämmer inte alltid Ja då kommer dö någon gång i alla fall jag. det <laughs> Men, jag jag tycker... men var det här specifikt om man satt vid ett mafford i en Agatha Christie-historia, eller är det... Jag tror inte att de var medvetna om att de medverkar i en Agatha Christie-film. Alltså mm. är det hon som säger så? Agatha Christie? Ja. Nej, hon brukar inte säga en... Nej okay, men, okej men... nej, fan, jag blandar ihop henne med Murder She wrote <laughs> Med Murder She Wrote- uh, uh, Angel Lansbury. Uh... Okay, det är det typ någon uh, arket? Så här, men alltså, vad är det på svenska? Typ. Det vore alltså för mord och inga risomord. Så heter det. <laughs> <Okay>. <laughs> Tänk dig engelskantlöser mord. Men vad är det för idiot som säger en sån sak under middag? Det är ju hela stället när man inte käkar. den av dem som reser på sig först kommer dö. Jag tror att de sa det innan till butlen. Jag tror att de skulle skälla ut butlen för att han hade dukat fel. Mm. Eller något. Men, vad, men, <laughs> men han var av läge klassisk kanske Det ut honom. Men jag han inte ut honom. Jag förstår fortfarande inte varför man säger så här, by the way. Hade men... de bjudit in typ 14 personer de hade, inte... in, de hade bjudit in 13 Men det är ju jättekockt Och sen så man hade en... ja, nej, <laughs> De hade bjudit in 13 Sen hade en lämnat återbud Nej, nej 12 hade de bjudit in mm. En hade lämnat återbud så de bjöd in en annan okay. Sen hade den där personen som hade återbud ah. Sagt att nej, jag, kan, jag kan komma ändå Så det var till 13 Och istället Och så, så, var, så istället för att Så, så, här, så vänta, en, en som nu började attack, eller så här, Lämnat återbud Så han kunde inte vara med yeah. Så de var 12 istället för. De var alltså ja. en till manager som skulle komma dit. Så blev tretton då. Killen som tackade nej från början sa, men jag kan väl komma. Så istället för att bara sätta på en extra stol så har de med alla människor. Nej, nej, nej. De satt upp en extra stol, sen hade de med en människor. Hade, kan du, kan du, kan vi, hur slutar det då? Ska jag spoila? Ja, det är okej. Okay. Det var hon. Agatha Christie. <laughs> <laughs> nej, det var hon som stack. Eller hon som inte kom. Den blonda tjejen. Ja, asså. Ja. <laughs> I, i, I mitt huvud sitter jag fortfarande och tänker att det här är liksom, murder she wrote. Att Jessica är, Letcher dyker upp och styra på det. Det var inte det här vi skulle prata om ens. Alltså. vi kan vi inte prata om. Kom igen, relax. Alltså, vi har ju tid med oss. Men, men jag tänkte... Jajaja. Ja. <laughs> <laughs> <laughs> jag, jag, jag tänkte att man, tänkte man skulle att kunna vi, nämna det i alla fall. Att vi, att vi skulle ha ett tema den här veckan på den här avsnittet. Kommer det? Ja, ja jo. ja ah, men Vi kan väl vi kan ta den nu. <laughs> <turs> ja, om du inte absolut vill fortsätta prata om Agata Christie. Ja, det var lite roligt. Förlåt då. <mappas> nej nej, det finns <inappas> ingen mer utvecklare nu. Det är en tråkig person. <hahaha> så är det är så. Jag, menar, kanske. jag brukar få ja, jag det Här förstår du. Men du har släppt en också, slutar, så fan det är så fan rörigt. Allt så Det kan bli reklam. Pausar. jag är reklam för. Der der der der der där der der där. der der der der der der der der der der der der Barry Hill? Barry Gay, vad det på att säga. Marvin... Marvin Gaye, men det är nog ganska kopplat vid det. Det är liksom bland de med Barry White. The ultimate black guy. Ja. <laughs> yeah. Precis, med den blåsten Tänk dig Barry White. Barry... vad Chef, vill man Ja, jag har den med LP hemma. Nu <laughs> har med... du förr eller sen så vem, vem, vem, vem, vem, vem det där soundtracket du köpte. Vem var det? Jag var första när du köpte den. <laughs> så jag och, och satt hemma och bara. Köpt! <laughs> ja, de gjorde så på 70-talet. Vad sa Vet du var jag? Klass. I Sanliso befanns det C-A-Do. Klass! Inte ett omöjligt. <laughs> Ja, Shaft. Det var en, det är en franchise som är dött ganska stenhårt. De försökte ju reboota den med äm, Samuel L. Ja, Jackson, Jackson. Just det, just det. Det gick inget bra. Det gick ju inget bra alls nej. Mm. Men vadå? Gör de en serie? Nej, nej de, de, de, försökte, de försökte väl liksom starta igång hela. Vågade, jag gissar att de hade tänkt att det skulle komma ett gäng nya filmer. Med, med Samuel L. Jackson som... Shaft! Där! Ha det? Ha det, ha det, ha det, ha det. Hur lever du i fallet? Ja, det är ju Adidas. Jag gillar <här> att <här> leva i fallet. I have ja, ja. Så det kommer bli, Den här veckans avsnitt kommer att hitta sen så ändras ambiensen i liksom ljudet helt och hållet. Det är bed med mikrofon så här när jag så säger något. Det ja. Det där hände en gång när jag skulle spela en låt med ett av mina band som jag hade i gymnasiet. <gör> vi hade satt upp en jätteambitiös liksom, Studio i mitt garage Som inte alls var så ambitiös. Det var tre mikrofoner och ett mixerbord bara. Det är mer än vi nu. Ah, men det, alltså, det låter ambitiöst men det var inte ambitiöst I alla fall eh, Och så hade vi spelat in så här, Trumspår, gitarrspår sångspor, allting jättefint eh, Och sen så när eh, jag, jag spelade trummar i det bandet <gör> Och sen när alla hade gått Så märkte jag att det fattades en bit I sången <gör> Det, det skulle vara eh, Wait a minute, I want my eh, call Gonna dial the world and say fuck you all Skulle det vara I lyricsen Men eh, det, ja. det lät bara <laughs> Wait a minute, I want my call Gonna call the world and say Och sen var det ingen mer Så jag var tvungen att fylla i det själv eh, Så det blir Wait a minute, I want my call då, då, då, då, då, då. Gonna dial the world and say Sen kommer liksom den här biten, den Oscar I ettena liksom bara Fuck you all <laughs> <skratt> <skratt> jag blir Varför har man då bättre då, <skratt> <var> du? <skratt> ja, jag vet inte, om du hade varit i rätt delar av stan 2000... näsingen eh, 2000 näsingen <skratt> Men vänta, var, var det lättare att göra sådär än att ringa sånger och bara, hör du? Jag hade inte ens nummer. Det var random folk som bara... det Kanske jag hade, jag vet inte. Jag var jävla tött i alla fall. vi ja. jag hade hållit på en hel dag med där. Man blir lite leds efter och så märker man att uh, En grej fattas så då tänker jag att Fan, Då kan lika gärna göra det själv Who's gonna liksom Men jag märkte Jag tänkte inte på att jag hade råkat Merga sångspåret med Gitarr och trömspåren Så det blev en hel break i låten när Efter att man hade sagt Gonna die the world And say, och så var det helt tyst Och så var det bara jag som sa Fuck you all <laughs> Och sen fortsatte låten Vänta ah. bandet Flaming hammer of flesh and steel. Oj. Oh. <laughs> okej. Okay. Mycket glimt i, glimt i ögat för det här mannet, kan man, ska jag säga. Ja, bra. <laughs> okej. Okay. Ja. Ja, vad ska vi prata om? Jag, jag sa inte allra, right, jag sa okej. Okay. All right. <laughs> Fair enough. Sup? <laughs> ja, då kör vi, vi Börjar om det där. Uh, vad, vad, vad ska vi prata om idag, Aske? Eh, Konspirationsteorier var väl tanken? Ja. Att det hela skulle kretsa kring Och vi hade väl delat upp det lite grann i, i, För ett tag sedan Om att vi o, o, alla olika personer här Skulle prata om olika saker Nu när vi är fyra så då sitter du kanske Improviserar lite om ja. Om du märker att det finns någon av de här grejerna Som vi pratar om senare så är det bara att flika in Men tanken var tidigare här Att Ber du skulle prata lite om äh, uh. Mr. JFK Ja uh, Kan ni borde ha Yes, jag, jag, jag skulle... Mycket, inte malade någon som sån person. Det är en de, de, de, de de biografi. Det är ingen kul. <laughs> Ska de, de köra det De blir de så lätt tråkigt. Ska du köra sådana ibland? Vi skäggkast biografi om bara random människor pratar på en och en, en, en, en, en, en, en. halv <laughs> timme. Jag kan ta fat, uh, Fats Williams från Terminator. <laughs> ja, uh, nej, nej. Jag vill ha, han, han, han som ibland dricker i mjölk och det blir två vi om. han är ju ganska känd. Chino Fats Williams, det är den svarta snubben i början av Terminator Han som säger... Om alltså, du vet vad han heter så lär jag handbagat henne också. Nej, ah, han är inte så känd. Jag vet av en rent tillfällighet vad han heter. I alla fall! Eh, och sen skulle du, Jens, prata lite om Månen. Månland igen. Månland igen. Och eh, sen skulle jag säga någonting om 9-11 och judar och grejer. Vad <laughs> var fan kom judarna ifrån? Eh. Vad Nej, var kom judarbyten ifrån? <laughs> det är en av teorierna? Ja, det vet jag, det vet jag. Förrna, förrna, förrna. Så kan du bara kan du bara säga. Jag tittade på en dokumentär om nåt liknande i om nån brandmän som fick skit för att utfrågasätta för stjärna versionen. Uh, så det här kommer en väldigt märklig mening, men kan, istället för att göra det lite mindre kontroversiellt, kan du inte bara hålla ut till 9-11 och inte? 9-11 och araberna? Vi kan bara kalla det så, vi kan bara kalla det att du pratar om 9-11. Okej. Okay. Som pratar man vill inom det, men du behöver inte säga, för du blir verkligen som att... Nu har du i alla fall, så spelar jag av. Mm. Varsågod, jag är nu nu, förlåt. Ja, nu är det du som är gnällig och tråkig. Ja. Varför ska vi prata? Varför kan vi inte bara köpa de officiella versionerna bara? Det är... ja, men <laughs> vadå? Det står ju faktiskt i tidningarna. Ja. Om det står i textformat så måste det vara sant. Om det står i textformat så måste det vara sant. Om det står i textformat, det är någonting som och, säljs. Och, och, och någon, någon har skrivit ut det också. Ja. Ja. Så, all right, men uh, vill du börja då? <laughs> <laughs> Det, det, var mer, alltså, det var inte så mycket man frågade om. Jag, jag, jag, jag hade tänkt att det, det skulle egentligen inte vara en massa redogörelse över hur det ligger till eller hur det inte ligger till. Eller sånt, utan jag tänkte att vi skulle bara ha ett tema kring. Och i och med att du ligger först kronologiskt tänkte att vi snarare kunde börja med dig. <laughs> först kronologiskt? 63 kan det då ja. Okej, vad ska man säga om det där? Det finns ju mycket som helst säger det här, ja, men alltså, vi, vi kan ju gå till, till det uppnående. För, för dem som inte vet. <laughs> Det är Han dog Han sköt sig en snubbe som heter John F. Kennedy Han var president i ett land som heter USA Allt det finns på internet Det är bara att googla er Det är sant, jag kan ha källa alltså, Wikipedia Än så länge så är det ingenting konstigt där USA finns Det på riktigt Jag har sett bilder, jag har varit där ah, Född där, there we go uh, gå då. Är du säker på att du var där? Kan ju ha varit någon annanstans Och folk bara sa att du var i Detta Har du sett The USA? Matrix <laughs> <laughs> <laughs> ja, ush, fucking hell, it's Lawrence Fishburne. Are you a Lawrence Fishburne? I think that's air uh, you're breathing. Fate, it seems. It's not without a sense of irony. Nej, men... Ja, kör. <outfit>. USA, 1963. <laughs> yeah. De har en president. De har en president. Not så länge till. Ja, fram till november. Ah, yeah, please. 22 november. What the? Ja, fan. Nej, nej, nej. Nej, jag vet. Vi kan klippa in den sen. Ja, jag kan jag göra. Om ni nu orkar. Men anyway, 22... I november, i Dallas, så kör de... Det skulle vara någon... Vad var det ändå? Det var någon form av... Han var där och skulle snacka med gubernören, väl? Ja, så körde han lite så här... Och köra T bil med guvernören. Titta, här jag, finkar lite folk. Ja, fiska röster. Ja. Det var ett val nästa år. Ja, precis. Ja, eller nu blev det inte så. Spoiler alert. <laughs> ja, är du på det? Uh, Jag tror det, för att, right. Jag vet inte. Jag vet inte. Men... Uh, ja, jag vet inte vad klockan var, men det var liksom... Uh, under den här paraden eller vad nu var, så sköts ju Kenny. Alltså, alla vet det här. Alltså, varför går jag igen Men det kanske Nej, men någon inte vet det. Nej, men det är bra att ja. dra en liten kort. Äh, han sköts med kan. tre skott i alla fall. Uh, officiella verden hon inte skott. Ja, men bilok, det, det eller finns det? väl tre kulål i dem? Eller två kulål? Uh -huh. Ett kulål och ett icke-huvud, typ. Uh -huh. Okej, okay, vi ser det. Han sköts ju ett antal gånger. Okej. Okay. Uh, Ja, senare samma morgon så dog han. Så jag tror att han dog typ precis när kulan... Nej, men de påstod att äh, han var typ seriadiv. Han är död för absolut. Ja, äh. Alla som har sett den här videon är nog ganska säkra på att han, ja. han dog typ ja, där. Det, det, här finns, äh, det, det är ganska otroligt att det där filmerna ser ut faktiskt ja men det var en så vevkamer jag vet men just det där men nu för din osevärd basmän där men jag menar, det här filmen säger han har vinkel utan du vet om det allt han på YouTube är några sekunder men det var inte så YouTube då det fanns ingen det var en de körde lite efter att sitta sitter och vevar han i jämna kameran det var lite inte de gjorde det där fångas upp men Vet vi om det var till exempel ett tv-kollegg som filmade eller om det var... Ja, liksom nej, det var som hette Abraham Zapruder. Okej, okay. All alltså en sat, han satt ja, sat med sin ah. privata kamera och filmade han presidenten, typ. ah, Ja, men det förstår man att man vill göra, för att det inte värt ja. man ser presidenten. Det, kan man, ja, det är en stor grej i USA med presidenten. Ja. Liksom, så det förstår man. Men vad häftigt att han... Ja, det är jättekul. Ja, jag tror inte de hade... Nej, jag kommer in på det sen. Men anyway. Så... Ja, om man säger att vi... Alltså, de... Ja, vad ska man säga. Inom, um, jag tror det bara var några få timmar efteråt, så grep de en snö som en Lee Harvey som för uh, Så jobbade i nåt bokförlag så låg ganska nära själva. Han jobbade alltså. Han jobbade där. Ah. Uh, han satt väl på bio när han greppade honom? Ja, det var han. Så han tyckte väl det gick bra för John Dillinger att sätta mig här så <laughs> se vad han ser. Varför gör man det? Det han måste ju ha sett filmen, nej det kanske inte, nej det är klart, det fanns inget film. Nej uh, det var inget. Han måste säga dem, Anyway, jag tycker i fall, det kanske är bra ställe att göra sig. M och bio? Man har en massa mörker. Jag, det är ett ganska anonymt ställe. Smet han in på en film som han hade påbörjat så kanske var för att han ville ha liksom att nej men jag har varit här sedan klockan, vilken tid är nu var filmen började. Det kanske kan vara så, jag tror att han panik um, och tar sig in någonstans. Mm. Ja, det, det han gjorde som var lite så dumt, var att han så, sprang in. Han hade köpt en biljett bara. så hade de inte... När polisen här gick runt och frågade, vad fart är det en? Då hade liksom inte han i kassan bara, ja han är här Där ser det är så jättesespektivt. Han plankade inte. Han plankade ur bilen. Och ah. då tog honom för plankningen? <laughs> ja, det Presidenten har just skjutits, det går du här i stället som har plankat. <laughs> Exakt, så var det. Uh, han, uh, han väl sitter i häktet i två dagar, en av delen. Så de skulle flytta honom från häktet till domstolen ja. var det, eller, eller, eller något så, Nej, kanske inte domstolen, det var väl det var Nej, att... Poli... Nej, från polisstationen till... Äh... Nej, polistolen, från polisstationen till till något annat såhär. Så kan det, ja, någonstans till något annat. Under tiden där hände så sköts mm. han någon slös med Jack Ruby. Uh, och sen var klart med det. Folk var sa, ah, ja, men det var väl han. Ja, för, officiella versioner, jag det är han som har där. Um. Även om det. Uh... Alltså, jag, kan, jag vet inte många år det var efteråt, det måste vara till 4-5 år så fanns det en åklager i Norrlin som började peta runt det där lite mer och det kom fram väldigt mycket konstigt som görs att det här... Alltså är uh, det något som jag håller på morgonen i stället? Uh, jag pausar lite för lite romantisk musik här <laughs> <laughs> uh, Trots det där folk som bärde mycket av... Jag vet, då blir det... Jag vet inte meningen, verkligen, okej Ja, för det första. Själva hur det har sköts. Har du kommer köra emot här, det vet jag. Nej vet inte, vi För grejen är ju att, för att kunna hinna med... Om man tar bara själva antannskap, tre skap, påstå att Man skulle behöva fyra av dem här. Med tre petgivare, bör man tillägga? Ja. Alltså så att... Uh, Som man kan ladda med hur många... Eller? Fem, fem kul men du måste, fem. du måste dra bak eh, Slutstycket liksom varje gång Så det gör också mm. att du... Mm. Alltså, på 6,5 sekunder skulle jag önska till att där. Den här tre skotten um, Och... För det första, när de har gjort re-enactments, inte reenactments enactments per se, de har inte skjutit något för att kolla de har ju testat bara, så, avstånd och så vidare, och så på all tiden bara. Mm. när man skulle lada om just det i världen, så det, det är ingen sånt som man kan inte säga, man måste ju sikta om liksom gärna bara, efter, efter början av omladdning. För att det är så det blir. Uh, och det är väl nästan ingen som har... Åtta är bäst om någon lyckats med tre skott. Jag tänker också det var ju ett rörligt alltså bilen rör ja. sig ju också så det Ja, det, det stannade lärde. väl sakta ner väldigt mycket i första du? skottet. Ah, jag fattar inte varför gjorde det men ah, det gjorde den i alla fall. Så... Oj jag försöker jag president skjut skydde... <laughs> Vänta lite jag ska kolla lite på dem. Istället för att filma där. <laughs> Sen försvann presidentens huvud. Men uh, det var de hade där förstånden och ville leta de ville leta efter huvudet såklart. Duh. Anyway, som um, man tar den bilden bara. Uh, så att det var in uh, in till folk power in till omöjligt att naila det. Alltså med den där med den i rad med den kort tid. Men på de flesta brukar ner mellan 7,5 till 8,5 sekunder är det bästa för att lyckas med och ty, typ träffat att stilla stående mot mm. Det är en sån sak. det är, det är en sån här Ehm det andra är ju uh, ett så att ni de kanske talar om så kallad magic bullet theory. Att ja, den studsade och... Nej inte studsade men för att kunna den, för ena skottet träffa i kunde kan bli, uh, i halsen bara förstått. Ja, bara nacken gick ut genom halsen. Yes. det andra var väl, jag minns att det var i andra handen, men tredje skottet som sådant För att kunna liksom, också komma på de just såhär, declerande typ att typ, jag tror det var tolv... Men, så, Jävla 12 olika alltså två två av alltså för Scotten på nacken skulle kom ut i halsen det var var, var, var sa. Mm. Uh, den andra han dömde nicken då hamnade men en tredje för kunde liksom för att kunna om det är bara är tre skott så måste den tredje kulan då uh, uh, då måste var, var, var, var är det den har gått någonstans. Alltså var var för den så för ju killen fram. Jag bryr mig. Guvernören, ja, guvernören uh, någon annan snubbe i bilen. Uh, jag kan inte exakt alltså exakt alla grejer men det det, det vi snackar om det är så här, 12, mellan 12 och 16 år vart jag tror att den skulle kunna liksom stå, kanske, <här> så där. vi är tillfälle har stannat till i stort sett mid där i någon sekund för sen liksom i ja, börset är inget alltså efter folk sagt någon alltså Jo, men i teorin borde du gå och skapa en kula så kan göra så här. Fast kulande de hittade sen, på sjukhuset, var de helt vanlig standard Och de såg ju inte alls ut som de hade varit med om. De såg ut som en... man kan förvänta sig. vad hittar de den någonstans? På sjukhusbord där någon av de här snubben Inte känner det utan... okej. Men det är så. fucking hell, hur går det till men hans fru blev inte jag inte. Blev inte träffad av något, va? Ja, tror, inte, det. Nej, det tror inte. Hon satt ju bredvid honom. Hon flyttar på det. Precis. Det var smart. Hon sjönk väl ner i bilen, eller hon ja. försökte väl hålla fast? Ja, är det jag vet det. Det. Nej, hon, jag inte vad hon gjorde. Nej, jag försökte inte ner hon. Om man kallar du honom Har du sett, sett, sett, sett videon? Ja, vi har jag tror inte har... bara försökte... Alltså, av man döma från den här videon så var det inte så många som fattade, men, alltså, även i bilen, vad som hade hänt. Det är liksom smal ordentligt ja. Nej men exakt Och det är väl därför som han hajar till chauffören ja. För att han Jag tänker att Han hör något som låter Och kanske tror att Det kan vara något med bilen Eller inte vet vad det är som låter I barnsättet Och därför kollar <laughs> Vad som händer Chauffören vänder sig inte om Nej okej okay. Det är medchauffören som vänder sig om. Ah, okay. för Först För jag bara sagt det ner lite Det är helt logiskt mm. ja. ja, det, är... men... men... det var 60-talet menar... De har sagt det är väldigt mycket då Shit was different <laughs> I mean, they've... I've found something before I like, shit just got really <laughs> out. bad voice to it. Men jag såg någon video från, jag vet inte om det var när Barack Obama satt i en, en bil och kördes genom New York. Där en bil sakta ner, jätte, bilen som har satt ner jättemycket för att det kommer upp rök från gatorbrunn på, på gatan. Och bilen sakta ner och bara sniglar sig fram där istället för att bara köra och liksom bara skita i att det kommer upp så här. Rök de, det är, det, är liksom. förmodligen väldigt genomtänkt. Ja, men det är, för, för Och för jag, för jag tänker så. att de kanske har den där grejen att så här sakta ner när det händer grejer när presidenten sitter i bilen. I don't know. Jag förstår inte, men... Det finns så många olika aspekter av hela det mordet som... Vi skulle kunna prata i ganska lång tid om bara... Men mord. tänk på att de kör en rättegång i typ jättemånga år. I, I filmen går det upp en halvtimme, men... <laughs> <laughs> uh, jag är inte så illa i det här, men finns det teorier kring ifall det var liksom flera skyttar? Ja, alltså, det, liksom? det, alltså det, det, det, det, det finns ju olika... För varje grej som skiljer sig från den officiella historien så finns det ju en massa olika teorier. Mm. Så menar, det, det finns ju först av allt teorier om hur det gick till och sen finns det en annan teorier om vem det var som låg bakom. Och sen om mm. varför det var så. Menar, det, det, det spånar ju hur många... Alltså, jag, jag för, det, det jag tänker, för jag, det är lite samma sak som du var inne på när vi snackade lite om hur vi skulle, alltså, hur vi skulle prata om det här när vi var ute här, mm. jag här. Det går in på nu inte... Jag, jag, alltså, vem som ligger bakom det... Det kan jag inte spekulera i så mycket Det finns så många olika teorier om det här Men jag tänkte bara är... Säg de tre största i alla fall eller? Um, Vi, Bara lite snabbt Vilka brukar man säga uh, uh. Väldigt många alltså om man, I nästan alla de olika teorierna Så tror, tycker man, tror man USAs regering Ibland på någon vänster Eller någonting vilket, vilket, Om det ska finnas någon av Det måste ju vara så för att um, Uh, med tanke på utredningen efteråt och för alla tur bygger på att Det är väldigt mycket info som inte togs med i no, Warren Commission Men uh, uh, Cuba Cuba? Ja Inkluder man Ryssland då? Eller är det... uh, jag tror det är mest snackat om Cuba just då alltså, Men någon så, syn um, så ja, De ska inte tjäna någonting på det egentligen För de, det andra de skulle få ut det här är ju Händ en... Nej fast alltså, alltså, jag tror det finns något uh, någon intervju med Castro för massor av år sedan när de frågar honom om det här. Ja. Han har sagt att han alltså han, om man skulle gjort det här skulle de liksom verkligen säga: typ verkligen Det en nail som gäller land på två sekunder ifall de verkligen tror att det var han som har gjort det. Mm. Hur måste jag känna på det? Äh, Maffian? Med vilken bakgrund då? Det min alltså jag, minns inte, jag minns inte alla. Alltså, alltså, jag, jag kan inte tveka typ mig här. För, kunna... för den, jag har. Jag har... Någonstans bakhuvudet så har jag en röst som säger Marilyn Monroe. Som, mm. uh, som inte alls har med det här utan den säger bara Marilyn Monroe. De känner varandra. De ja, känner varandra. De <laughs> känner varandra ganska närva. Visste du du att, att uh, Kennedy, bilen som man blev skjuten i var en Lincoln. Och Lincoln blev skjuten i Kennedy teatern. Just det. Just uh, det det är inget no, jag inte. Stoppa det bå, Anyway, Shazam. Okej, vilket fler är det? Ja, men det var till en. Åsåhnu är en annan av den största. Om man kollar på den filmen JFK, mm. teorin, de verkar låta se mer åt uh, att någon i USAs regering ligger bakom det, för att Kennedy har tänkt att, att de skulle USA skulle dra sig till Vietnam. Medan när han dog så blev det så att de var kvar eh, vi kan säga ett så, ett det, så det var military-industrial-komplex Grejen yes. att det är vapenindustrin som vill sälja vapen mm -hmm. Jag minns inte alls hur de lyckas Bind upp en kille som heter Clay Shaw eller Clay Bertrand Med det här mm. uh, Men han spelades ju Tommy Lee uh, Jones. Jones Så att uh, morgonen han, han, han ganska stor skåd i Även då så att det man han var sig bland var <laughs> Nej men okej okay, Vi tar bara själva, vi hoppar tillbaka till själva Mordet då i sig um, Igen, de, när man har gjort de här Renee på bara om man utgår från själva tre Bort bortsett från den magiska kulan -biten, så har man ändå gjort så här. Man tagit in folk som är så här, verkligen expert marksmän, hur bra som helst. De är liksom det bästa av det bästa. Och de klarar inte det där. Oswald var inte dålig, man var inte precis bra heller, men mer joker. Det finns ingen chans som ska klara det där. Nej. Men Oswald var då han kände alltså hade han eh, varit på någon skjutbana eller liksom Ja alltså någon... det finns så alltså, han var han var ju han var ju, han var ju marine. Ah okej. Okay. Jag har verkligen dålig koll på den här. Enligt vad de själva mm. säger i alla fall duktiga på att skjuta. Nej. Efter nu hade det han ganska sysslade med. Jo men alltså även en medel medelmottare i i den organisationen är, är förmodligen ganska bra. Mm. Kanske inte fast, så bra fast om men... det finns någon som liksom också, någon som är Medelmåtta som ändå är väldigt bra i en rör som typ vad jag skulle vara. Mm. Om man tar någon som, som en av dem själva är the best. Då måste den här killen vara helt fantastisk om inte han klarar det. Mm. Men hade han nått otalt med den amerikanska regeringen? Eller han, något var, något? Han, han hoppade av till Sovjetunionen någon på 50-talet. Okej. vill jag menas. Så... Ja. Och sen var äh... han fick komma tillbaka. Så är det ja, jag, jag vet det, det där är också Det där är ju en grej som är värd att titta in i också tycker jag. Var, Varför var han där och varför, varför kom han tillbaka? för ja, ser... framförallt varför fick han komma tillbaka? Det, det är som så det som är intressant med det För det är väldigt lite man vet om hans tid i Sovjet. Exakt vad som hände och varför han fick kom tillbaka. Så. Ja. Han träffar sin fru där. Ja. Ja. Jag tänker att det är liksom, kan ju vara så att man, ville, att man då framar honom för att det var en person som ja, en kan, folk skulle kan, känna såhär, men en kan, kan, kan, kan, kan, han är en spionerade i Sovjet också. Ja, och sen ville liksom. man bara ha ett tillfälle. Och nu säger inte jag att det är nu bara så att allmänt att kanske inte var han som sköt, men man ville framar honom för att det var. Ja, men det är klart. Det är ju spännande. Är, det, är, det är alltid så, det är spännande. så fan var det en annan alltså, ja. namnet. Och nämnda så alla såna här stora, har de inte kände de här. Uh, John Wilkes Booth. Ja, det gjorde ström <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Var det inte han som hade att göra lanna Nej, det var Mihajlo Mihailovic. Mihail Ann-Kar-Ström och... Nej, Jag vet men vad heter han? Okej, okay. går, går det till tre namn? Mihajl, nej. Nej, fuck. Men han, var, han körde inte med... Men han var slav. Inte bara det? Men det var ganska... Stort och det var med det. kniv också. Eller? Det var med kniv, men också. det fanns ingen tvivel om att det var han som gjorde det. Det var ingen dragsare. Nej, just det. 34-åringen var det till en början. Ja. Men eh, det... Det, alltså, det... Det var så kul, att alltså, en, en, en vän till mig... Uh, när, hon, när hon snackar om uh, typ, så folk i nätet som hon typ, dejtar och så. Så från början kallade vi bara dem... När vi pratade om dem så det var någon dejt, det någon slum med dejter som vet typ 32. Vad sa du det så? Ja, de 32. Så kallade honom, kallade jag hon honom för 32-åringen och jag sa att vi måste inte få se vad han heter Men låt oss prata om typ så, sebarnar Ja okej men, äh, vad, vad fan vad jag skulle säga nu, no, något mer? Ja um, yeah, det finns en greff, jag såg en intervju med uh, en do liten dokumentär om det här. Först uh, första intervjun de någon någonsin lyckats få till med uh, Leroy Roswells uh, förr. Uh, han ville inte vara med på bild men hon liksom pratade med... Um, och hon sa att det finns en, väldigt, en av bilderna som gjorde så här att uh, som verkligen, så här, i alla fall i, enligt stora massa, nu gjorde att ja oh, det är han, är en bild på honom i ansikt såhär, tagen på honom i en trädgård när håller i tyvärr och har någon tidning, och han vet, det är en ja, lunda, som väldigt många påstår är fejk. Hon har sagt nej, det är inte fejk. Bilden är helt äkta. Men det var någon, någon, någon och bad honom ta en sån. Ha! Han ah, var dum nog att göra det, liksom, men äh... det är lite intressant. Och förlåt, men den tidningen, det var så liksom... att man såg vilket datum det var. Jag tror det var, ja, man ja. såg det. Och varför tog man den här bilden, alltså? Det var bilden läckt ut i pressen då, för att kunna visa. Ja, mm. mm. ah, titta, han har ju en sån givärk. Och titta, han är en Okej, okej. Så jag tittar här, in. Ah, ja, okay. mm. Ja, okej. Ah. Anyway, uh, sen uh, sköts han två dagar senare då. Så jag har, uh, Jack Ruby. Um, Nattklubbsägaren Yes. Hur mycket vad det? vet jag vet Jack Ruby's smug dog så vet jag. Varför sa Jack Ruby om mm. varför att... han själv säga så han sa väl ingenting det är det som igen väldigt att han vill inte prata nu om jag typ när om jag pratar så kommer de ha jag mig De. De. är vi tillbaka så vi prågade vi pratade förra veckan om sexual agenda. No, <laughs> finns, det ingen, finns det ingen sån vinkel på Kennesamöret? Ja, alltså, juta, jag, lite för att, det, eller, ja, inte riktigt, men Clay Burton, eller Clay Shaw, var ju gay. Det är förklara saker. Ja. Nej, jag minns inte hur han <laughs> satt ihop med det där. Men jag minns bara att det var väldigt många när, när, någon, när, någon, när han blev utpekad, som var inblandade där. Väldigt många som sa, ja, men det säger du bara för att han är gay. Men nej, det var inte så. Men jag vet inte, men... Um, <laughs> det finns, nej, jag tror inte det finns jävla mycket. Alltså just så där. det är ju sådär, det är ingen konspirationsteori för sig, den grejen. Att han är gay? Homosexual-agenda-beaten som vi pratade uh -huh. Det är bara idioter som min, min, min släkt i USA som tror att det, det är dom de och judarna som styr världen. Katolikerna då? Nej, de är inte med. Britterna? Katolikerna är inte bra, de ska, inte, de ska bara se för. Ska um, uh, jag ta glas här? Vad får du? Kan du säga hej? Tja! Hej där. Ah, tja! Precis. Han håller ni den där äh, grejen där med med de sakerna. Va? Ja. Ja, det är jävla bra. Ja, vadå? Ja, locket ska Vad var det? Oj, heterosexual agenda! Ja. <laughs> jag köter det. Alltså jag, vet, jag tror jag ju exakt vad jag säger om det. Alltså de, det är ont de troste för det är rätt för mig nu jag tycker att men det är någonting mer bakom det för det, det är så pass udda prylar just den alltså att det är så mycket som pekar på det här. Att de så tycker på, att de fastän, fastän, han kanske var inblandade, men han var inte själv. Liksom. Han kanske var en av dem. Men han måste ju ha hjälp, för det här funkade. Alltså det måste ha varit fler. Och jag bara, i och med att de totalt förnekar att det var fler inblandade, det är, det är bara han. Jag vill, så... Nej, nej, stopp med that shit. Så. <laughs> nu känns det att jag blir lite här konspiration. Så jag har lite trott att jag har brytt mig så mycket, men nu blir jag här Men han som stod där och filmade, liksom, vad han bara ja, där jag, av och, och, och så vidare? Eller, ja, ja. eller vad han utplacerar utplacerad? står precis där, på ska... den gullen och filma och så vidare. Jag ska tipsa ja. dig om... ...om um, uh, uh, um, lite filmer du borde kolla på. Uh, 20, då, där. Ja. Yes. <laughs> All right. Så. Kolla inte för mycket för sådana såna filmer, de odlar bara som är know, starkt som Och så andra scener sagt, så alltså, jag tycker... ja yeah, Whatever, man får bilda för. Anyway. Det var Kenan i morrutt eller lässte inte? Jag sa Men vi ok. Skall vi komma fram till nånsin slutsummering av det här då? Ja, Kenan, du inte Kenan. Kenan, blir skjuten. Det kommer fram till. Ni har var sålunda arresterad. Ni har var sålunda dog. Klart. Så, case closed. Det kan du bli ännu. Ah, du? Nej, Nej det på. på med fingrarna. På fingrarna. Han har nervösa röpt dem. Ja, de, de, de, jag tror att de kommer ta mig. <laughs> Apropå det, hörru, du kan berätta lite snabbt om din erfarenhet den amerikanska ambassaden. Ja. <laughs> Apropå dem. Är det någonting nytt nu, eller? Ja, det är <laughs> Lite snabbt, bara. Uh, jag satt och jobbade där Det här är lite... Uh, Gissar det var... Jag minns inte. Min, alltså, när man jobbar så konstigt som jag så flyter de dagarna ihop då. Men... Um, jag har satt och pluggade upp på en eller liksom podcast som handlar om Number Station. Känner till vad Number Station är Nej. Det är sådana anonyma alltså som spioner ska lyssna på i. Det är så konstigt det. Det, mm. mm. oh, okay. det, det är det är inte alltså det är liksom att spara så här konstiga ljud följt av någon som läser upp ett jävligt siffror. följt av ibland någon konstiga slingor och slag men bara så här uh, ja Uh, Tidigare in då att det finns någon, någon låt där om man Om man har rätt sätt att koda av där så kan man få Föra meddelanden och slag Så jag på att läsa på den där på podcasten. Så jag var nyfiken Så jag gick in lite hemsidor Om, um, uh, om det där. Så jag försökte fanfall kolla tycker Jag lyssnar på det här för jag är ny jag vill höra Men bara är nu väldigt nog på hemsidan så här. Ja Jag om du envis med Jag går in och lyssna på den här Vad Alltså först så gör du inte det, för att då, då, för, för då har de koll på dig och uh, de svarar till och med att de inte vet hur vad den här kan ha för effekt. Det kan bara vara så att den fan styrer ens Har Vi vi har ingen aning hur det funkar i vet med vi inte vet vad det här är från någonting. Jag var fuck yeah, måste kolla vad det här är. <laughs> um, så jag gick in och uh, hittade den här st ställen där den här fanns uppe då, lyssnade på den här. Det var lite creepy, Vad alltså. det. Så det var. jag är väl inne i dig, här är på så att jag inte hämtar fuck! Så jag svarar. Svarar Jag bara, hallo? Och så hör jag någonstans där och jag bara, is this Eric Lindström? Men skoja, gör du med mig! Nej då. Jag bara, typ småligen, jag vet inte vad jag sa, jag tror jag gjorde någon ljud som gjorde så han antog ett distrum. Ja, jag har min mage över jag fick bara säga Nu? Där? Mm. Nu står man på dig! Nu har du 30 sekunder på äh, jag att inte dig ut ur jag, lägenheten liksom! Jag, jag, var, jag var typ så jag var den påklädd, det här kom på Jag tänkte säga, jag kände verkligen såhär, okej okay. Det här kommer att vara, mitt liv kommer att vara ett tag Framöver nu såhär. Men det var i sig bara, det var från ambassadien För de ville, jag ska min pass så de ville Jag dem Men jävla Det kan det. Men varit en, det är kul, alltså They so, said this is from the U.S. Embassy. Det but it was a very dark a voice that was very American. Fuck yeah. Now they have me. It's a really timing, Yes. So that was cool. Uh, and if... Uh, nah, bro. Yeah, no, good. We'll let it go. Yeah, well, that's... Interesting, but I don't know. So, I thought you might have to go to the number station, but there's so little to tell. <laughs> yeah, yeah. tell. I can't do anything yeah, but it's just like... När Kennedy-mordet har pratar om nyss så är det så här Där har du där vissa Det är som ett stort smörgåsbord av potentiella Ja men därför, där har du liksom vissa grejer Som allt jag har tagit upp är, Alltså, alltså lite alltså, allt Grejen med kulan och antal hål i bilen med, Det stämmer, det är fakta det, det, det, det, Så är det ja, Och därför blir det väldigt konstigt Medan allt jag skulle kunna säga number stations Det är bara rent så här, Det är bara gissning. jag har ingen aning, ingen vet Okej, okay, ska vi vidare till Ja, nu kan jag inte ja, alls är jag. alls så jag ligger in går. Alltså den. annars är det så skinen där. Men, kronologiskt sa vi precis. Ja, det är så kronologiskt. Ja, då är det ju månlandningen. Ja, vet som månaden in eller en etterm. Jag vet. Nej men äh, äh, det som är eh äh... det har ju har ju tagen vår lyssnar kanske är idioter. Det kanske ni vet om var ett par månader två var landningen på. Ja. Månen är, är, <laughs> <landingen på> <laughs> <laughs> är äh, satellit till jorden. Jämförbund. Alltså. Jämförbund. En pryl ja. i, i, i himlen yes. uh, som uh, du kommer upp på natten. Och <laughs> ibland på dagen. Ibland på dagen faktiskt. Nej, nej. Det är vad, vad folk vill tro att det ska. <laughs> Precis, det är det konstruktionen Ja, <laughs> uh, faktiskt. Uh, nej, men uh, det, det um, uh, var ju faktiskt Kennedy som uh, lovade att sätta... Uh, Amerikanen på, på först på månen? Uh, det här var väl... 60... <laughs> alltså, han har synligvis gjort... Någon sa... gång mellan 60 och 63 på det, det? Ja, exakt. <laughs> uh, och uh, och att hinna före ryssarna att landa på honom. Exakt. Innan är Cosmonauten, som de kallades. Um, <tryckning> um, så, på, på mina jag har en på att om det där. <tryckning> <tryckning> ja, nej, Klaus ah, Ja ah. ja. Ja. Um, och uh, det var är um, det, det är att Den största grejen är att de tror att allting har spelats in på en studio, Just för att det är så osannolikt att äh, människan skulle klara en resa till månen Och det har de som bevis att äh, det är äh, till exempel flaggan som, äh, som de har satt upp, som äh, Buzz Aldrin gör en honnör till. Är, är det Buzz Aldrin som ställer? Ah, är... ah, okej, okay, förlåt. Ja, äh, att den svajar när det egentligen inte finns någon äh, atmosfär liksom. the, the, att det Det stämmer väl lite weird, but I just ja. äh, och äh, sen finns det också äh, andra teorier om att de verkligen har varit där, men att, det, äh, att de... Uh, – De filmade henne här när kom eller vad? – sa De filmade och gjorde bara? – Nej, men att de inte liksom, avslöjade allting som, som händer där. – att... Det är väl den bilden, den Ja, jag med. Uh, I och med att det finns uh, bilderna som togs så, så liksom, är det att det, uh, det konstiga föremål liksom, som förekommer där. – Har någon Transformers 3? – Ja. Nej. <laughs> <laughs> <laughs> det, det, det, det är typ det här, alltså, inte riktigt, men äh, de nager till månaden då. I det bör, början är ju... Som Wallace Gromit på månaden. Ja, Transformers 3 är som Wallace Men då är ju den gjord av ost. Och det är också en teori att, ah, no. att det inte är sten och stoft utan att det är ost. Alltså, I Transformers 3, och, uh, det är som händer, de är på månen. Man får se målnamn igen. Och det där. Ja, ah, det där var Bad Boys 2. Om Martin Loris hade varit med hade han sagt, shit just got really, ja. För då dyker upp konstiga robotar i Transformers där och så vidare, på Månen. Aha. Det, är, men, men, det de är ingen som har varit på Månen sedan 69, alltså. Nej, men vilket fan, låt dem, vi är inte där Nej, det är... Uh... <laughs> <laughs> <laughs> inte alls uh, en expert, men uh, det är... Nej, det är sant som du säger. Det har inte varit någon annan människa på. Någon. Inga människor väl, men man har väl skickat upp såna här små robotar som går mer runt som och där, samlar, ja. Sån, ja, som samlar in. Samlat på sten, och stenar och, och tittar på stenar. Jag tror ja. det är en jättedålig idé. För att om, om någon sett någon säger vad händer ju Det är klart. De kommer tillbaka någon gång. när vi, vi kommer tillbaka. Vi att vi kommer dit någon gång igen. Ja. Uh, och då, var är roboten då? Nej, nej. Sen kommer roboten. Och då liksom, den har liksom... Det ska vara det däget liv. Nej, men den har nu blivit så här. Den är morfad upp med någon från Alien-teknologi och blivit gigantisk super-mega-robot från Hell och ska ge oss alla. Eller bara titta, den här stenen hittade jag. Det är en konstig grip i den stenen. Titta på den. Och så får man Så vad fan är det? Eller bara fjärde. på den här kolla nära, såna såna där såna där Det är precis samma sten som man kan hitta på jorden så. Ja. ja. Drama. Yeah. Dum, dum, dum, eller så, här, när, svart, så, svart, när, så som är som Så när satte de dit den här eller när satte de? Dit, men när, när när la de dit den <skratt> här lilla roboten då? Var det sista resan då, Var Jag fick Det <skratt> som episod 3 i den där trilogin då. Månaden sista resan. Men hur men jag tänker på det här med flaggan också. Flagga är weird. För att jag kommer inte, jag, jag, jag ser ju framför mig typ hur den här bilden ser alltså, Man har ju sett den väldigt många gånger. Men är det liksom att flaggan är så här böjd och svajar eller ser den ganska så här stel ut? För jag tänker man skulle kunna ha haft liksom, för att man vet att här uppe kommer det inte vara ja, en sitta atmosfär Ja, det sitter ju en liksom vinkel i ja. den som ska hålla ut flaggan. Precis. Men jag vet inte, jag har aldrig sett när vi den här en Situationssvajar, men alltså... Jag vet inte. Den ska stå ut i alla fall. Alltså jag har sett väldigt lite video från det där. Jag har bara sett videon när han fysiskt går ut från själva... Äh, ...vetter jag... Han äh, sätter äh, de första publiciteterna. Ja, vad heter det där, där jävla... Apollo. Ja, fast det, det, det är ingen speciell namn för att spela det de landar med. Har du... ...nämma? Haha, skitsamma. Månlagningsbrylen. Mm. Mm. Månlandaren? Nej, något gärna att man är skitsamma, spelar jag ja, om. Ja, men det här när man får se hans fötter och ja. hur man liksom studsar ner på... Säger jag att det är en small step from a giant leap för män. Jag tror att jag har farinspelat så att jag skulle bort sig. Så jag I'm a small man <laughs> with a giant... <laughs> no, fuck! De jag ju provat och tagit äh, det filmmaterialet när han gör den här äh, <laughs> vandringen. Yeah. Och bara köra den på dubbelspeed så ser det exakt ut som skulle sätta ut på, på jorda. Det är lite weird. Ja. Alltså, jag, jag har hört väldigt så här. Det där är ju vettigt ändå så, här, så. Alltså det är ändå så vettig, vettigt Men jag menar, det är ändå liksom... Logiska, ja men vad är det här, vad är det här? Men det finns någon som har gått in så djupt i den här teorin. Jag läser som såhär, väldigt detaljerat tror jag, vet, vet exakt vad som hände. Mm. Och tydligen ska det vara, det är inspelat då, det filmat. Och Stan Stanley Kubrick tydligen. Mm. För han var duktig i 2001. Som släppte sig ett år innan. Just De hade sett de här filmerna och så blev de imponerade och tänkte att ah, han ska få göra vår konspirationsfilm. <laughs> Ska vi köra en remake på? Nej, han ville ju göra en toa men istället gjorde han en Episod. Ja, men <laughs> vi, har fortfarande kontakt, vi har fortfarande kontakt med antingen honom eller James Cameron för marsresan som kommer snart. Du uh, Kubrick är ju död, du vet du. Jag har hört det, ja. Så, så det, oh, det ska bli James Cameron eller Michael Bay. <laughs> <laughs> det är ju att de kommer tillbaka från Mars och så är Så någon som bara, var fan är Chillebuff, astronaut? <laughs> <laughs> <laughs> och Linkin Park och det. göra <laughs> <Yeah>. <laughs> oh, Gud. och sen om någon anledning slutar med att han hänger upp uh, Megan Fox eller någon random tjej fan fan vad han, den Transformers Transformers uh, snubben Chillebuff, i filmerna som väldigt det så jävla tönt alltså åh Megal... mycket på När mega box slutar. Om möjligt hittar de, de, hittar de, de hittar någon som är snyggare om ja. om han om om om om om om om om om om om inte om om om om om om om inte om om om om om om jag om inte om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om om inte Okej, okay. men vad uh, säger so, jag? Tror vi att folk har landat på målet. Ja, det tror jag. Vad tror du? Men det är också det här med... Uh, nu fick vi inget svar. Ja, men det kommer säkert. Uh, uh, att uh, skuggorna på bilderna... <laughs> att det är flera olika ljuskällor liksom som... Det är också det. Det är så någonting är lite fattat där. Uh, alltså ja. jag, jag tror det ändå. Ja, jag vill, jag vill tro ja. det. Jag gör det jag vill tro, för jag tror på såna flygande grepp och saker och såna... Så, uh, för... Flygplan? Ja, exakt, flygplan tror jag. men... Såna little green men som man kallar det, jag tror på. Äh, så att... De är faktiskt grej. Så är du gay eller grej? Äh... Fär, förbi om de Anyway, uh, för jag vill tro liksom att... Ja, när de var där så såg de någonting konstigt, och... Mm. Och det är därför man inte har skickat dit folk sen dess, liksom. Hej, då blir det för synd om jag, inte, jag inte säga hej. Nej, okej. Men, men jag tror, jag vill ju tro att jag har, har landat där, men jag tänker att man kanske har varit på månen fast inte när man sa att man var det Utan att man har spelat in det här i en studio, men sen åkt dit och eh, i för att man just ville hinna dit innan Kom det på det på resan här så filmade du? nej jag trodde du gjorde det Ja, så bara, oh Och så fick de åka typ, och det var därför de var såhär chill när de hoppade ut och bara visste exakt vad han skulle säga när han kliver ur och allting så liksom. Kanske. Uh, jag måste det finns, de gjorde en film som heter uh, för att, Apollo 18. Vem är Tom Hanks? Mm. Nej, Apollo 13. Uh, mm. Apollo 13, det hände ju Jag hörde bara då i jag leverade i samband med det här. Uh, jag såg ingenting i typ i natt, så att jag har satt och bara googlade konstiga Det är hittade den original, riktiga, äkta, alltså... Uh, ...sändningen de Apollo 13 gjorde ner till Houston med ljusen era problem. Det blev inte kul. De assisterade om lite fel. Houston, we have a problem here. Houston, we have a problem. On the 18th, there's här filmen. in the film. How uh, many uh, years uh, are you from? 2011. It's just like a reason we've never gone back to the moon. Da da da. It says da da da. notes. but... Uh, <laughs> det Vi sitter ju i det spelet Så svänger man ju förbi Eller om det är ju Andreas, förlåt Nu kommer jag inte ihåg vilket är sitter man in på det studio ja uh, uh, Men man uh, svänger förbi en annan studio På den här inspelningen uh, Och då i ett utav rummen så är det just månlandningen Som står uh, det är liksom. Så att jag menar <här> <här> <här> <här> Nej, men jag vill, jag vill ja, Tänka att vi har varit på månen så. Men det, man blir ju här skeptisk när man, Alltså det här är ju också såhär, samma Det där det där är ju med flaggan och skuggorna Och det där det är ju liksom... Men jag tänker från här sketschen i Varan-TV när de driver med det här att det inte skulle finnas några lämlar eller Lämmeltåg. Och då säger fotografen som då har tagit den här bilden på lämlarna att de har sidobelyst den. Jag vet inte vad de hade för lampor och grejer med att upp till månen liksom, för att kunna så här, filma. För jag vet inte hur mycket ljus det finns när inte solen eller liksom... Ja, men de var ju på månen när solen där ja. ja. Det var ju bara inte... Ja, just det. Men, ja. Det finns en fantastisk... Jag såg den... Inte live riktigt. Men, um, uh, jag pratade om, vi pratade, jag du, vad ska jag, vi pratade om det. Eller jag nämnde det för det jag tycker Det är så jag var kul. det åter något år sedan bara, kanske tre år sedan. Han skulle han var ju på en intervju, han kanske intervju eller boksenering eller någon form av QA eller någonting där. På vägen därifrån står några människor utanför och skyltar typ såhär Oh, molnåningen <laughs> är fog Eller molnåningen är föt kräft, jag vet inte på svenska dock för han Men eh, om man ser en går där och ignorerar, eller någon snubbel verkligen står in i hans fucking face med en skylt Oh! Som är typ såhär, precis typ ser det var femton. Och han bara såhär, man ser en, bara lackar och vänder såhär och nitar killen allt man har i ansiktet. Och killen bara liksom blir knockad på en gång och jag bara, yeah! <laughs> Jag har stannat ut på det här och sen det hände hände. Ja att men jag... precis, det har bara stå <laughs> ut med att folk bara, du har inte varit där på det här bitch har jag liksom. Men, ja, jag vet inte. Jag, jag vill tro att det här var på projektet, jag vet inte. Jag vet inte, det är svårt. Men det är ju lite lustigt när man tänker på det här, alltså, nu är det ju inte billigt att åka ut i rymden, det är ju inte såhär, alltså så. Ja <laughs> Alltså, det, det tar ju väldigt mycket liksom, tid och väldigt mycket pengar att, att det. Det där inte vara tillbaka i sen. Ja, och, men att det inte är andra, liksom, som ryssarna till exempel, som ändå var på väg. Ska de bara, nej, nej, men vi ångrar oss nu. Nu är inte det coolt längre, eller? Jag vet inte ju... om, om det är sånt himla, en, någon grej som förklarar, men att menar, det anledningen att de åkte dit, det var ju inte så mycket av vetenskapliga skäl, utan det var ju mest av propaganda skäl som mm. man dog dit. Men, eh, ja, det vore ju lite underligt om de aldrig ens hade försökt. Ja, alltså... Sen är det väl mars för men det kommer ta De har väl sagt att det ska vara någon där vid 2025, men det tror jag inte på. Jag tror det är USAs regeringens Chinese democracy. Det kommer aldrig hända. Ja, <laughs> ja Så när det väl händer är det knappt värt att vänta på. Men, eller, jag har om någon annan grej. Något holländskt. holländskt holländska reality-serien som handlar om att de skulle välja ut någon, någon som skulle åka till Mars. Och det, tydligen så verkar de ha finansiering som inte klart. Men jag vet inte hur seriöst det är. Men om man läser om det där så att det är eh, Mars Colonizing eller något sånt där. På Wikipedia i alla fall. Där, där finns det en redogörelse för vad det är de vill göra. Det kanske var de som ville ha den, ha den uppe vid 2025 eller något sånt där men det vore ju ganska alltså, kort då, om, om man åkte privat, alltså om den första personen på mars var tittat av, liksom ett företag eller <laughs> då, då kan vi komma in på dystop dystopier. Mm. alltså jag för jag vet att man kan köpa finns det alls mycket. du kan ju köpa liksom en liten så plats, mm. lite området på månen. ja det kan man göra. Mm, man får bevis. vem är det som har garanterat det är en område. Jag vet inte detaljerna kring det. Jag vet inte om man kan man kan slå om en skitbad. Det här är mitt område. <laughs> Många mindre fakes. Om det. Ja, bara get off my lawn. <laughs> uh, ja, jag bara var alltså, jag Det är nu först för att köpa en stjärna. Men, ja, men, det, var, men, ja, alltså... men visst, det är inte. Ja, grej det är inte ganska säkert. Jag äger den här delen. Really? Säger vem? För vem äger monen? Liksom? Den bara, är, är lån, Vem äger Moonloader? som tittar på väldigt prätt och jävla bok jag vet inte. Stoj menar jag vilket Eller Transformers uh, 5. <laughs> när de så var uh, jag, jag, jag vill Fan ska vi köra? Fan, jag ska, fan, okay, jag ska köpa jag ska Okej vi jag ska köpa en Sen så får ni gälla så då när vi alla hus ah, nice. Festas, Festas, Erik. <laughs> äh, i huset. Oh nice. Facebook-ränt kommer inom en <laughs> dag. <laughs> jag som inte gillar gilla att flygplan, <laughs> <laughs> Men jag tror att raket är ganska annorlunda. Jag tror att det skulle jobbigt. Även det nån som har på lång tid och tar det bort från det? Liksom? Alltså, Några tal, va? Ja, alltså, själva nu nu, nu alltså, det känns det som att man borde, rimligvis, ja. när vi väl gör det igen, så kommer man säkert gå lite snabbare i sig. inte alltså, det, vad är intressant. det som har ändrats, det är fortfarande en atombomb egentligen som man skjuter upp. Bara att istället för att ha atombomben där så sätter du en människa på en i stället. Jag blir Och det är samma jävla missiler, så det, samt, det, samt, det, samt, det, samt, det tar lika lång tid, tror jag. Ja, asså, ja, alltså, jag vet Man det. kanske inte har så bråttet när man ska till månen. Ja, jag var inte... så hemma en morgon, förlåt. <laughs> man fick bara ledigt i en vecka. ja, ja, ja ett, alltså, Har ni sett den här filmen Moon, förresten, tal om månen? Jag såg Man of Moon här en veckan, det har ingenting, det har det. ingenting med månen. <laughs> den med han, som Rockwell. Ja, precis. Där han äh, spelar en snubbe som sitter på Det är väl nån slags... Sitter på en staktion och chillar. Ja, <laughs> ah, precis. Och sen så blir han lite knasig i huvudet och så. Det är så uh, weird. Jag yeah, såg so The Astronauts Wife. det? är en reality-serie. Nej. Astronaut Wives? Alltså, det skulle skuldigt emoting bara. Astronaut Housewives. ...of New Jersey. Vad så det sin nick ...of New Jersey, sure. <laughs> Astro punk punk punk, punkt. är also in the mafia. <laughs> <laughs> Hon kommer aldrig våga säga hej, men bredvid oss har vi en ni som gjorde en jättefina fisch till oss. gjorde en jättefina fisch till oss? Mm -hmm. Vi har skäggast av nu. Jag ska sätta upp en fisch. Jag ska sätta upp fisch mm. nu, nu, nu, nu, vi, kan, vi Jag tänkte, jag säga, Jag ska försöka alltid boka det bordet så vi kan sitta här och spela in det här. ja. Mm. vi. Däremot så vad vad borde den heta? Det är Astronaut Housewives of New Jersey who are also in the mafia and who are also communist. Jag skulle titta från 60 s <laughs> Ja. so det är så kul för det är så här att jag vet jag var någon Rickard OC chef som menar och som pågår det ser hon kollar väldigt mycket ser hon. Det har jag försökt förklara att i de flesta fall alltså inte det helt det är reenactments. Alltså, det har hänt. Och sen, okej, bra. Vi talar om det här och säger det här. Jag hamnar i lite bråk häromdagen med någon. Angående att en av mina favorit säger Coinbookman. Du har sett lite. Du har sett lite. Vi spelar sig i Kevin som en seertig. Ja, men jag har också sett lite, om jag får be. Jag vet inte vad du kollar på Jag har ingen aning Jag vet inte vad du gör om nätterna. Varför du länder det som anklagelse? Vad var det på dig? Um... 50 minuter yeah. baby, baby. Ja, Vi kör köra tag till då det, är... det spelar ingen roll, det är bara att fortsätta anyway, Det ska vi säga med det så bara Se alla från ja. alltså, jag tycker att det avstår att det är ingen tjejer med. jag bara... ja, det... sure Men du vet att det här är inte en ihopsatt gäng Det här är aktivt någon som hänger där och jobbar där de har inte fejkat någon. Det är de som är där jobbar där. De vill inte ta in någon extra... Det de, de var, de var, de var till och med... Det var bara att om att de skulle antingen ta in en tjej. I alla fall någon ingre snubbe. Och så nej, för det blir väl jätteweird. För dynamiken är vi som verkligen hängar där. Och där, och där, och där, och där. Ja. Så, ja men... jag vad? Det Okej. Okay. <laughs> <laughs> men jag tycker att det är sånt men så fånigt. Men när man var det inte någon sån där melodifestivalen någonsin? Det var någon som lackade järnet i Metro över att det bara var 13 kvinnor i startfältet medan det var 16 män? Jag har Jag har kollat inte på med jag är mot defensiv. det i princip. Inte heller men jag såg att det var någon som hade skrivit om det i tidningen då, att det var tidigare en skandal Var Silvia rasande Sån här grej det är inte om det var så att SVT hade såhär aktivt valt att Nej, så så vi kommer inte ha några, några ja men SVT hade valt att så här, vi kommer inte ha med några kvinnor i år för att vi vill inte då är det någonting att ja. kanske lacka på men inte om det är så här: titta vi har tagit fram eh, 29 artister som ska typ tävla eller liksom så who cares liksom Alltså det är lite så här, alltså nu kommer vi in på det där igen, Nej, vi ska bli... vi ska tillbaka till handlingen. Ja, vi ska gå tillbaka till kunsknader. <laughs> All right, uh, du, du, innan vi tar uppness, uh, behöver nån no nånting? Ska vi pausa lite innan vi kör igång med Stora? Jag behöver uh, gå på Tora. <laughs> innan, innan vi kör igång med Stora. Nej 11 Ja, oh, kallar du mig för Stora alltså. <laughs> Eller min teori. <laughs> Eller med, det är inte min teori, utan min teori. Där. <laughs> det är Oscars teori. Ja, du, han har på det här. Oh, Men jag pausar i nån sekund bara så då sa vi det utan sen kör vi igång. Tack. Så då, så, ja. då är vi tillbaka. All right, då ska vi styr. Vi har, vi har avverkat, vi löste mållandningen. Vi löste mållandningen, löste Kennedy och då kommer ansvaret till mig nu att jag måste vara bra. Ja, men vi kan ju börja i samma mönster i alla fall som det varit tidigare. Man redogör lite för ungefär för vad som är. Ansvar. Så ja, det här, det här är väl den grejen som minst personer behöver en introduction till. Samt, men samtidigt så jag har märkt vi tar vi tar in på det men jag, alltså jag har um... Det tror jag det är på svenska. Kan man säga så? Det tror jag det är på svenska. Det är på svenska. Det det tror jag det är så. Mm, vad menar du? Det definitivt får någon ett tjock där är vi gay pratar om tycker väl många. Tur in bakom. Asså, varför då ja men du du, du, Nej, du snackar, jag jag jag har mycket jag... amerikaner ja det är men ah. anyway, prata kör på så kan ja, jag, vi... de kanske känner folk så där... ja, jag kommer in det in dem. ja det går för jag, jag tycker det, jag tycker det här, om det är käns... ja jag tycker det är jätteförtroende av vad känslan är där ja jag tycker vi kör och om inte de hatar det förra veckan mycket vilket vilket någon som kommer säkert göra för alla är dum i huvud och alla är... Alla är... Ni bara... Är... Jag, med... jag hörde med finsk politiker på det. Det var någon som sa till dem det här, är... det här jag har jag fått få från first hand base att jag känner slummet som pratade med honom. tror du då pröva att Ska jag vi visa? Han, han, han sa det. Den här finska politiken han satt och snakkade med den här slummet som jag känner och då sa han du ska inte tro att folk är dumma För de är mycket dummare <laughs> <harbor> also, so also, man Om man nu har aktivt Jag borde säga ändå, Jag tar tillbaka lite vad jag sa Om man nu har aktivt på detta Är det en människa som har väldigt väldigt bra smak Och är väldigt intelligent Inte intelligent men bra smak Eller har en poolare eller partner som har bra smak Eller klickat fel Du är här och vi är här Och nu är vi här tillsammans Uh, så so sure. yeah. <laughs> <laughs> no, vi kör. Berätta om det här nu. Nu ska vi ha såg och stund alltså. Det som hände i alla fall eh, enligt officiella versionen och nyhetsversionen och all, allt det där som vi såg um, som var på, som var att ah, ah, ah, sure. eh, efter september 2001 så var det något som gick väldigt snett. Det rimmade, det är ingen för Seuss. Ja. I will have with Okej, det efter, september, efter september 2001 var det någon som flög väldigt snabbt. Får fan, det är det enda, du började ändra ett ord nu. Nej men förlåt, kör, kör bara. Det blev en jävla krasch och <laughs> efter det, de senaste 11 åren så har varit en jävla fars. Anyway. Sen rökte jag en massa efter, <laughs> efter september 2001 ska jag säga, för så säger jag, jag säger inte 2001. 2001 så retten. var det eh, fyra plan som du kapade. Det, det kommer du riktigt in dig på World Trade Center eller hela? Eh, alltså World Trade Center blir automatiskt den största, den som man mest riktas sig in på. Nej, för... Det var ju, det, det ju fest som dog där. Ja. Och det var ju den största grejen, men det var det folk sa. Även om, eh, det kanske borde varit de andra grejerna som folk sa. Men i alla fall, det var fyra plan som blev kapade. Två som åkte in i World Trade Center, ett som å, å, å, åkte in i Pentagon. Och ett som kras kraschade i Shanksville. Jag antar att det skulle åka in i Vita huset. Det är en podd jag tror jag. Ja, den var, den var på väg dit. Så, ja det, det blev kapad av, hur många kapare var det? Det var ganska många kapare tror jag. jag tror det. Uh, de hade såna här, vad heter det, exakt exakt sägs det. Men, uh. Either way. Anyway, de kraschade där och det här kriget ledde till att inom en månad så invaderade USA Afghanistan och där är de fortfarande kvar. <coughs> <coughs> och uh, man får väl ändå säga att det här hade med invasion av Irak att göra också. Uh, vi de, att, uh, man påstår att Saddam Hussein gav stöd till Al-Qaida som de skulle ha på den Uh, så, det är, väl, det är väl själva grejen? Själva grejen, det är det som är den biten. All, alla känner till den biten. Om inte man känner till den biten, så... Gör man det nu? Har man inte, då har man, ja. man fått inte internet, och ergo inte utan en podcast är för Men... Nej. men uh, det finns väldigt mycket... Jag, jag, kan, jag, kan, jag kan hjälpa med det också, om du vill. Jag såg lite, jag har sett mm. lite, jag har läst lite. Missade du någonting? Nej, inte alls. Nej. Men uh, jag vill bara påverka att en grej som alltid tas upp när man frågesätter det uh, här Två ja, sorry, sorry Jag, jag glömde nämligen en grej Det var ju två plan som kraschade in i World Center World Street, VTC 1 och VTC 2 yes. De här två stora tornen Men det var också ett eh, tredje torn som eh, rasade den dagen mm. Och det är det ingen snack om Det var tredje torn som rasade yes. eh, VTC 7 som var, som var lite mindre Vilket är jätteweird Men den, det där, det där kom in i det weirda Vad hände där? Och varför var det ingen som påbegade med? Ja, men det här vet Vi kan komma till det Ja, uh -huh men uh, nej vänta, Bird ska säga hejdå bara. Bird ska säga hejdå. Start spreading yeah. the yeah. news. Uh, ja, men ja, fall. Uh, just det, v vad var det du skulle säga? Du skulle säga två saker, sa du? att antar att BTC sju var en av dem. Yes. Det är en grej som inte tas upp allt för ofta. Och folk nämnde inte det. Just Alltså det är, de, det är de två tornen folk snackar om. Ja. Det att den är... Eller Kungens återkomst. <laughs> <laughs> vet du vad rolig det var med det där? De, de, de, ja, jag vet. De döpte skiten. Den är inte bara Two Towers. Men... Äh, det fick bli en ursiktel för folk inte ska tro det var en dokumentär om. Eller om. Men, alltså det var var en aftermath av det här, after här som jag tycker var det får ni. Äh, exempelvis... Äh, Spiderman var på väg ut samma år. Nästa. Första spelar film Det var en scen med World Trade i den filmen. det Det finns en scen som går ut på att det är en rånarliga som rånar ett av tornen. Och sen så skickar de ett sms med sin reda ja. splitter nya till 3310. Och där står Pick us up now. Och så springer de upp till taket på, på om det de blir ett ett eller två 2 Jag vet inte. Och så kommer en helikopter hämta dem i alla fall. Helikoptern flyger iväg, eller den, den sjunker i höjd och ska flyga mellan tornen, men där har spider gjort ett nät. Så de fastnade. Det var i mina farmar minns det var en gäng för där här, som skulle komma sådär de två byggnaderna var med. Och de bara nej, inte Jag tror inte någon kommer glömma vad de fanns, alltså varför så här flummar runt, alltså varför jag bara bara, samma sak. Eh, men okay. in Black 2 kom samma år. Eller kom, alltså, nu säker vi i båda fallen Filmer som kommer året efter. Men Men in Black 2 hade till en del stora slut, slutfighten. Sl sl det skulle ha att göra med de två byggnaderna. Uh, jag fick inte ta bort och göra dem. Jag om det i dem. S-Operation Folk kommer inte glömma av det bara för att det inte är en film. Nej, och en konstig grej också, just eh, 11 september, på, alltså i kväll, på kvällen i Sverige, så eh, och några, några veckor framöver, så sände man inte tv-serier som utspelade sig i New York. Man tog bort dem Var, varför i folk, Varför skulle folk här bli... Alltså... Det är jättekonstigt. Nej, men det jag jag kanske gör... någon får mer respekt-grej, men jag förstår inte varför det. är så. Men... hur många serier utspelar sig i New York. Ja. det var så här, för att man kanske ser dem i intro till vänner eller nåt. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg, men Men sånt. I alla fall. Ja. Eh, eh, ja kan prata om, det, alltså det finns hur många saker som helst. Men det är ju intressant to, to, to. att ta upp det här med att man inte, jag, kommer, jag kommer, får inte upp några bilder i huvudet från Pentagon eller från de andra krascherna. Det är ju som det, är så intressant. och det kommer vi, till. Ja, det, vi kommer, till. Vi kommer till ja. för mm. det här, det, det, det jag menar att det, alltså det finns hur många saker som helst att ta upp med det här. Alltså även om man går på mer eller mindre de officiella teorierna, alltså de officiella konspirationsteorierna. Och ska du ha ett citatecken luften? Ja. Jo, eftersom jag sa officiella konspirationsteorier, eftersom det ja. finns... Men alltså, de stora teorierna, det är ju så himla många, bara dem. Ja. Men om man bortser... För jag tycker, jag, jag, jag, alltså, i nästan alla fall lite så har vi gjort... Så att man bortser från vad man tror ligger bakom, utan bara det som... Ja. Jo, men, bara jag, fakt det som gör att ja. man blir skeptisk till själva. Ja, alltså, men vi kan ju börja med... Alltså, om vi börjar med bara tornen. Yes. Där, det finns ju folk som påstår att... De föll lika snabbt som en eh, kanonkula skulle falla ifrån toppen av tornen, om man släppte den. Det vill säga, vi, alltså fritt fall. Det vill säga att det inte skulle finnas någon motstånd. Medan den officiella versionen är att våningarna kollapsade på varandra och tryckte ner varandra. Så det, det stämmer inte. Det, det var några mm. i, så i första huset, första byggnaden. <hör> I första byggnaden och den andra... Men you... det jag hörde var... Ja, yeah, man vill sure, bara fylla jag. Och det, det skulle då, svaret till det här skulle vara att det skulle vara bomber som satt i betonen, eller bomber eller trottyl, inte trottyl utan vad heter det, Therm thermite exakt, som, bränner, som bränner igenom eh, vapolarna som, som håller uppe. Och där säger, säger de också att det finns bevis för det. Om man tar en titt på vraket så finns det många av de här balkarna som skulle hålla upp huset som är kapade i 45 grader. Alltså, är... Så det, det, det kan jag tycka med om med då, men det är ändå en intressant grej tycker jag. Uh, grejen är ju att... Uh, I det här, uh, det här ämnet då, de påstår att eventuellt användes i det här går ju typ så här. Alltså, för det är väl liksom... Det är inte en bomb i den gamla skubbida uppmärkelsen, det, det, det, det, liksom, det ser ut som dynamit. Uh... Nej, det här, det här är en grej som du lindar. Alltså, det här är sånt som används när man river Och det ser ju föröver precis likadant ut. Och vad jag förkört, så kunde man ju i det här fallet så... Jag såg en dokumentär om just någon som pratade om det här och det var... Att man skulle ju kunna i teoriet, det här ämnet, kan De som satelliter, jag vet inte om de gjorde det, det går att blanda upp ifall det gäller färger. Och så om det inte är så mycket så blir det uh, Den är väl inställd med. Men när den är liksom kall så är det... Alltså, det krävs väldigt lite för att få den att reagera. Men det, det, går, det går liksom smälta ner. Eller har den på den väggen så att det, liksom, det går måla på en vägg bara. Och så, det går det i formatet. Jo, men eh, av de här bilderna... Jag, jag har sett några av de här bilderna. Och de här balkarna som de, de har refererat till, de ser väldigt... ...precisionsskurna eh, Ja men kör, sure, kör sure, det är så. Men vet så det, som... Och även om det är någon som har målat så har de målat det på det sättet. Alltså bara ja, i 45 grader är en, en ring runt. Ja men okej, okay, förrna för lite så. Men det är nog ena jag hörde, den snubbe som intervjuades. Och uh, oh, by the way, varför, allt, varför är svårt att ordet commission är med i någonting i USA så är det dåligt? World uh, 9-11 Commission Något som heter det också, ja. på samma, på samma gäller bullshit som, uh, jag, jag hoppas det World Davis commissionen Commission igen, för farna, Förlåt <laughs> <laughs> Tänkte också Hello Sam Det är en World Davis Commission <laughs> By the way <laughs> <laughs> uh, Någonsin när jag började intervju oss De jobbade på Det här ändå är en Det fondades tidigt på den Så det var inte för det anyway uh, Så de blir nådd till Eller så har, har de en jävla smäll Jag mm, vill se Brandmännen också Nej men nej, men det här var liksom, där var innan allt, det var precis innan så Cisp Okej, okay, jag berättar bara stående rakt. Ja. Någon ska vi jobba på något, jag vet inte vilken våning jag jobbar det på, men uh, hörde en jävla smäl och uh, uh, bird liksom så här sig lite till en eller någon typ det han antog att det var nån uh, ja, rör som har gått eller nånting någon, som hade hänt som i fall som hade gjort ett tag som han visste inte vad som hände. Men det är intressanta med det här är att det var innan första planet då. Och, innan första planet? Yes. Oj. Och han påstade det var på ett sju sekunder senare ja, man kan redan, att innan första planet slog till. Det är ju väldigt det, Ja, det hade jag aldrig hört. Nej, jag kan skicka den här till mig också, det är Ja, det får jag se. Yes. Uh, <coughs> och det, det, jag vet, man, det brukar inte vara så ofta del av teorierna, men, men jag kommer ihåg själv i alla fall efter dagen efter det där, så är det väldigt mycket tid inom att de här, de här byggnaderna var gjorda för att stå emot att ett plan kraschar in i dem. Och då tycker jag att det känns lite lustigt att båda... Eh, kraschar på precis samma sätt Efter att Det som liksom, ett par andra flygit in i dem a good time, good time. A Du har show. ingen aning hur jävla bra det här blir. <laughs> <laughs> <laughs> Men, men eh, det, det är ju Jag tycker det är, det är väldigt intressant tycker jag. Det funkar mycket Alltså um, för det är har jag har sett någon dokumentär om just när man tar upp det här med vad de här husen skulle stå emot. Liksom vilka, ja men de skulle klara de här och de tonadoserna och orkanerna och de skulle klara liksom att det här, det här planet flög in. Hur man hävdar att de skulle klara upp till det här. Liksom. Och att de här planen då inte skulle ha klart. Å ja, andra sidan så var det ganska stora plan. Ja. Jag tänker så här rent generellt, ett plan flyger in i en byggnad. Det är inte en bra grej. Ja, och det här, det här är liksom ett sånt plan som flyger över Atlanten. Ja. Så det är... 737. 737 eller 767. Jag kommer inte ihåg vilka det var. 737 tror jag. 7, 3, 3. Ja, tror det. De är fortfarande stora. med rejäla plan. Um, uh, uh, uh, i alla fall. Vad tycker det Jag minns inte vad hette. Det kan kolla upp sen. Om någon som lyssnar aktivt har frågor om det så kan jag leta upp det. Annars skickar jag det så skickar jag kanske bara. Men det var någon professor i någon skola som var lite nyfiken på det. Uh, hade också lite fundering kring hur själva det såg ut bara på bilden. Not till ground zero. Tog lite prover. Uh, uh, so alltså i luften var det fångat på ämnet, sprängämnet. Uh. Som inte finns där. Mm. Det var inte mm. det finns det mm. heller. Finns finns någon så där mm. i skydarna fucking flygplan. Uh. Någonting är uh, weird. Uh. Um, han fick väldigt kort efter sparken. Mm. Och så han fick väldigt kort efter sparken. Mm. Uh, sen har vi faktumet att uh, vi har sett filmen, eller uh, inspelningen, där man ser, uh, för som sagt, de två, de två stora tornen är det folk fokuserar på. Men det var andra saker Ja, då kan vi ju komma till sju andra. Yes. Ja, vi... Och då fanns det byggnaden av minns du det? Ah, det är det som är sånt där. Ja, ah, jag kommer inte ihåg. Så håll upp, det. prata lite upp det. Ja. Men det, det finns en video faktiskt på när byggnaden skulle och, och den får tycker jag, jag ligger den? Jag den ligger precis på, i närheten. den, är, ja. det är, alltså, den ligger i vårt centrumområdet ja, som ligger i liksom finans Ja, jo men det vet jag, det vet jag. Delen jag av vet Manhattan det. Ja. <laughs> Samma kvarter nästan tror jag. Det är något, något närliggande men den officiella versionen för den här byggnaden den rasar. rasade, det gjorde. Ja. Jag. Den eh, officiella versionen är att den eh, träffades av brinnande bråte från eh, tornet och 2. Okay. Eh, och det här är en skyskrape också då. Men det finns en video av den när den kollapsar. det de, de är inte brinnande bråten. Alltså för, för man ser i mitten av byggnaden att den hoppar upp lite sådär. Och sen så ah. rasar den samman liksom i sig själv. Som att den också, för de här bilderna den, den här, de, de, de, de måste vara... Den de, ser väldigt kontrollerad ut Så jag. det borde vara också att den eh, med det här materialet, att den ja. sprängs ja. så som man spränger eh, Jag har ingen... Alltså, ja, jag, jag, jag, precis. Teorin är, te, är att den har sprängts. För det sprängt. känns ju också lite så här, lite konstigt om just bara det huset skulle ha träffats av brinnande bråter. Som är jag vet jag, jag vet, jag vet inte vart det huset Nej. ligger. Så det, det är kanske ett sannolikt att bara det skulle träffas. Ja. Men eh, på andra sidan tycker jag att det är väldigt underligt att, att om det nu var så att det kanske skulle, alltså att det var att demoleras den dagen Att det inte liksom framgått, att det inte har gjort en större grej av det i så fall Så det, det tycker jag är jättekonstigt mm. Mm. Tack it, you're good. Men, äh, men det, det kanske är så, jag, vad vet jag att, äh, Jag minns att det låg saker i den byggnaden som alltså var lite så här, All right, varför? Alltså det, var väl, det fanns saker i den som var lite suspekta Jag minns inte vad det var, om det var någonting som sa Okej, skulle jag minns inte exakt vad det var Ja, jag kommer ihåg att det var någonting som lät officiellt i alla fall, men... Jo, men det var fucking Secret Service som hade den byggnaden. Ja, det kan det vara. Secret Service och typ ja. någon annan liknande så. Ja. I den det slog mig precis. Så <laughs> mishandel ringde polisen. FBI. Ja. Men uh, de, där har vi... Så, på, thunderbolt det, Där har vi, vi sjuan i alla fall. Det finns inte så mycket mer att säga om det här. Nej, det var lite märkligt. Men det som är så, så märkligt med det där... För att det där skulle kunna ha rasat med så att den gjorde... Så måste det, här... det, är ganska, det är nog den enda grejen i hela den här 9 eleven grejen som jag, jag vill ju sätta min högra hand på, att det där var inte... För, för det, det, det, det är, som, är det, det, det är som gör att det alltså är... Alltså just, vet inte se, de De stora tonen är det kanske var flit Men apparently. det där huset, det är, alltså jag är inte någon uh, fysiker och jag är inte någon uh, sprängexpert men jag, jag känner igen hur det... En skiskrap som alltså alltså, man demolerar Ja precis, det, det gör det också. det, och det, och det, och det, det, det är såklart så att det är uh, det är intressant med det här tycker jag är att uh, när, uh, för att den skulle ha liksom, det raser som vi gjorde så måste hela bomb eller sprängmedel turi i plats. Och jag vet inte, för jag minns att det var Secret Service, om inte minns Secret Service, bara det räcker för att den som helst inte kan komma in dit. Så just där blir det så här, för mig räcker det inte helt hållet, men jag börjar säga det ligger nog lite mer bakom här, för att vem som helst kan inte bara åka dit och börja sätta upp saker. Jag vill påverka en grej innan vi går vidare, för det finns lite mer, vi kommer till... Vi har inte ens tagit upp de andra plagen. Exakt, men nu är vi på World Trade Center. Still, uh, tycker jag, så här. Och jag tycker att det är otroligt jävla fånigt, om det hade varit i USA, hade tag vi tagit det på samma sätt, Jag har fått väldigt Framförallt brandmän, om några år till. Och för dom verkar ifrågasätta hur det gick till uh, kanske skilja på regeringen lite, men vi inte på regeringen för det första. Jag tror att det var är min sista, vi någonting ligger bakom där. Anyway, I mean, det är ingen av vem som ligger bakom, men något no, no. ligger bakom. Någon tror att har tillgång till alldeles hus att so. från form officiell. Men min poäng är så här. man förminskar ju inte insatsen brandmän, det var 343 som dog i det ja, men det Ja, men de räddade ju ändå, liksom, jämförs med de typ, säkert 15 000 som lyckades rädda. Jag menar, jag förstår inte varför det skulle ha deras insats genom att fråga sig om officiella story. Men jag, jag... det gör ju... Det är fantastiskt, det är ju liksom... Det är... Hjälter allihopa, jag menar så alltså, riktigt. Eh, ingen batman och sådär. Fuck it, det är på riktigt. Riktiga Jag förstår inte varför jag, det blir så att när man frågasätter sånt där. Jag har gjort det här också för, för länge sedan. Jag har varit amerikaner bland dem där. Det vissa som är lite mer, inte mainstream, eller sådana som bara accepterar det mesta de hör. Men genom att frågasätta och lägger fram sig fakta. Om saker, så blir helt på det så liksom tycker de att jag spottar på grå på de här typ, som har dött det där. Det är inte alls det jag gör. Det, är inte det, det, är inte, att de, det de gjorde, för, för, för, det förändras inte. Eller samma sak som, lite, vi kommer till lite senare, vad var, var 97an? Flight 97 var det? Det var Changsville då? Ja. Va? Var det Changsville eller var det... Uh... Nej, den som, den som de lyckades... Uh... Det, det var en som var 93, och en annan som var... 93 var det. Ja, jag kommer kom inte ihåg numret på alla. Det är samma sak, så oavsett, man, man, man förminskar inte liksom själva insatsen eller någonting som är med där, det är inte det som händer. Man, för, man kanske frågasätter själva bakomliggande bara. Så ingenting med de göra överhuvudtaget. Det är min poäng nu. Anyway, fair enough. Gå vidare. Ja. Vi går vidare. Jag ska vi ta Pentagon? <skratt> då, ja, vi är väl klara med, med VTC, tror jag. Eller ja, man kan väl aldrig bli klar med den, för det finns hur mycket som helst att berätta. Men, men ja. Ja, ja, då kan vi ta Pentagon. Så så är det det är den, jag tycker det är nog den mest intressanta nästan, för, för den är också en sån här som man märker själv att det inte så många teorier egentligen bak för att man ska börja fundera. Men du, du påminner... Det, alltså, det, det, det, det finns några två stora grejer i det här, som, eller ja kanske till och med tre. det kan börja med att lista upp dem här, först, först av allt, den snubben som skulle ha styrkat planet han hade tagit flyglektioner. Det här är vi lite inne på att vi har bra Han skulle inte ha haft liksom, färdigheten för att kunna göra det här. Att, att köra över Pentagon, göra en 180-graders sväng och svänga ner och hamna med meter precision på rätt ställe med 737. Det krävs en ganska bra pilot för det. Uh, och sen när vi kommer in, nu är vi ändå inne på det. Så jag. Uh, yes, uh, under den där Jesse Ventura-dokumentären såg vi just Pentagonplanet, ja. så äh, åker de till äh, någon, äh, någon ställe där de... Äh, en av killarna som har ungefär lika mycket flygtid, som timmar som äh, piloten i sig skulle ha haft. Ja. Testa göra på simulator. Han lyckas inte. Ex han som är lärare har gjort det en massa år och försöker också, han lyckas inte heller. Nej, teorin är att... Eller ja, det, det kan vi komma till senare. Men den andra punkten, det är, nej, vänta, det är eh, videon som eh, finns på Pentagon vid den här vaktkuren som, som ligger precis där min slog in. Eh, det släpptes vara fyra frames eller något där. Man ser först där det, inte, där det inte händer någonting, en vinkel bara. Sen ser det till där det inte händer någonting. Sen ser man lite sudd i högra hörnet. Och sen ser man att det brinner i vänstra hörnet. Något har slagit in där och sprängt. Precis som du, du nämnde det förut i stämmet. Man har sett några filmer från någon annan. Man har sett 40 miljarder år när man sänder filmer. Alla olika vinklar. Ja. Det råder ingen tvivl ty om att som in kan det plan som körde in där. men man inte säga. Även om det finns teorier om det också. Men... I den här dokumentären då. om Miss Pentagon. Uh, planet. Att de har... Här på utsidan av Pentagram finns det typ, jag tror det var en bra bit över 100 kamer, alla vinklar, alla bränn och centimeterbygden har filmat. De enda bilderna är de här För det är det enda jag kommer ihåg att jag har sett Just de här ja, liksom, De här fyra, fyra precis, Som inte Och det är ju så konstigt att För det, nu när du för först var det som att jag tänkte så här: Jag vet inte ens om jag har sett något Men jag känner igen det här och jag vet att jag har sett dem Men det är ju jättekonstigt eftersom man då inte ser allt alltså, det, det, För att ja, hända konten är inte det istället det, Där man har en kamera som tar så här. Jo, missar. Det, det, tror, så de kunder, det tror jag, det tror jag, jag faktiskt så. att de gör För det här är en vaktkur Man behöver få en bild på bilen kommer igenom. Man behöver inte det mer så. så det kan absolut att det är en bild som tar en bil i sekunden ja. kanske. Men jag tycker ändå det är konstigt att man aldrig ser flygplanet. Ja. Inte ens när det har kraschat så ligger det någonting av det här. Det enda som de plockade upp ja det kraschade flygplanet det är liksom små liksom delar som man kan hålla i handen. Och det är samma dokumentär. Uh. All kunskap vi hör när det kommer ifrån den dokumentären äh, Men jag kollade upp lite då också. Äh, också. De intervjuade en som jobbade. Äh, precis på den sidan då. Hon hade med sig som liten unga till äh, jobbet den dag då. Äh, ungen klarade sig bara för honom. Men anyway. Så där smällen kommer. Men han var liksom såhär, till lite så, så här, vi måste ut. Så tar ungen. Sen går bara, och lyckas gå helt ut så här, hålet i sig så flyg på borde ha gjort. Och se, se inget bra eller se ingenting. Och, och, som hon borde gått så borde det finnas så här, ganska alla direktor. Det, det, det kan ju å andra sidan vara så att hon hittar på. Fast jag tror inte det är ju. Det. Nej, det, eller hur, men det, man vet väl det finns ju folk som hittar på saker för att få... Fair enough, fair enough. Men, alltså, men fortfarande är ju själva ja. saken att alla bilder som finns av inte så mycket av själva händelsen, okay. men av själva raket. Att uh, man ser ju, inte så mycket rakt Alltså, det bara säga Nej. för små saken. det är liksom man som jag alltid här, som skulle, typ, det, det skulle medans själva frambiten skulle vara nästan intill intakt Ja, för den officiella versionen är att uh, flygplansbränslet ska ha smält delarna. Att det har brunnit upp, liksom. Men, uh, ja flygplatsplatsen sitter i vingarna och jag vet inte hur en 7-7 ser ut men om det är nu så att det är en motor där bak fine, då kanske den har brunt upp men man borde fortfarande, som du säger ha hittat framdelen någonstans Det är intressanta med det här och det är som själva tyvärr baseras på varför det... Ja, det, är det baseras på att om de faker det här så är det någon jävligt slurig jobb Jag måste bara flika in, för övrigt, det var den tredje punkten att man inte riktar delar från den Uh oh, by the way I almost say du har testvärdelägen. Har du någonting att säga om det? Så hur det var på gruppträget. Ja ja. Fan. det har typ tills Anyway, ehm um, eh uh, dagen innan för att uh, römsvärld någon som presskonferensen någon real miss i på uh, där typ uh, säger någon typ där fucking till typ miljarddollar var borta allsångs. Om det ut, då de skulle uh, då skulle de skulle försöka det ut. Ja, alla datorer som inte hör, då skulle vara att in där. Så just är planet kraschade. Ja så hannet att det hade varit en datakrasch Ja så det är vi, det har vi ska försöka hitta var pengarna finns egentligen just nu. Det är ett problem löst, löser sig. Det blev fort För att uh, databasen i sig Allt inför fanns De var borta så de kunde inte kolla upp det här Sen, ja, ja, ja. Okay. Mm. sen kan man gå in på mm. Det är en övergripande grej det här, varit, det, här varit, det här är inte något som handlar Exklusivt om, om World Center, Pentagon eller Shanksville Men NORAD Alltså det amerikanska luftförsvaret som liksom är på standby 24/7 det finns alltid planer upp i luften. Yeah. De ska få meddelanden om när det är ett plan som är kapat och eh, tillvägagångssättet är att om man inte får kontakt med planet och det flyger mot ett farligt mål eh, som liksom med vilket mål så skjuter man ner. Det här var fyra plan som blev kapade, inte ett enda blev nedskjutet. Förutom möjligtvis Shanksville i så fall, det kraschade i alla fall. Han alltså påstår där att uh, det är också en weird game. men ska vi gå vidare från Pentagon till det? Då, kanske? Ja då har vi lämnat Pentagon, då går vi vidare till övergripande. Men... Vi kan... till, till, till, till sista till då? Ja, Shanksville och övergripande, för det finns inte så mycket att säga om Shanksville. Ändå. Shanksville är den som gör så som film om, där det påstås att... Uh, Uh, tappra patriotiska amerikaner övermanade de terroristerna och kraschade sig själva och planet hellre än att krascha in i lita huset. Ja, precis. Ja. Det var med, det var liksom skälen med den filmen. Uh, jag, jag, jag vill ju tro att det är så. Fine, det kanske är så. För att uh, jag vill gärna tro det, bara vi det känns... Jag vet skulle kännas... Allt... Ja, för grejen är så här. Att... Uh, uh, det kan ju vara fejk, och de här samtalen som bossas har kommit fram, det som är grejen med dem där är ju att när man är så högt upp, så borde man rimligtvis inte kunna få fram ett jävla samtal, det borde inte gå ringa när man liksom var alltså det, de, har ju, de har sagt att, de har sagt att eh, på tanke på att det går att ringa från flygplan. Vissa flygplan har ju till och med telefonen i sig. Exakt, men i samtal... går inga med mobiler också. Nej, det var, nej, nej, jag vet, men just det här, Africa, man hade inget sådana. Nej. Och till och med, de det, det, det är en bevis att det skulle vara väldigt svårt att få fram en, en rätt samtal från en dag Det är, jag, vet, jag minns inte, jag minns inte det jag, jag måste gå upp det igen. Bor, men har det inte flera samtal också, flera, flera samtal. personer som ringde Men det går ju att <håll> Så alltså, alltså om man har rätt utrustning kan man ju pitcha om. Och, jag skulle kunna spela in Rosita när du pratar. Och sen ge Andersson Låsvaras ska jag prata, om jag har rätt utrustning och rätt. Bra. Jo, men alltså, det är ju inte där Själva snacket ligger utan problemet, problemet ligger ju Det är samma problem som en pentagon Att det är ett stort hål i marken Men det är inte så mycket plandelar kring det Det är inga några lik. sporadiska plandelar Inga lik eh, Inte ens någon brand Utan det är bara ett stort dike i princip Där man har spritt ut väldigt bekväma skyltar Alltså typ United Airlines Står början, alltså. uh, det var, Det är inte som tror att uh... Vi finns två om det här, eller flera, men de två jag har hört som mest, alltså det mest troliga är ju att om det, om det stämmer att det är ju så att uh, de har inte skörts ner eller whatever någonting. Ah, det, eller Alltså det, det, det hör ju till en helt separat grej nästan, för alltså det här är ju var, Vad tror du händer? Man... Just att de hittar ingen lik, vad tror du var tror, var tror de är? Jag vet inte vad jag tror, men eh, jag tycker det är lite misstänksam, eller misstänkt med det att det verkar finns lik liksom eller, eller delar av planet där, där ett av de här flygplanen, som man enligt officiella versionen, ska bara ha kraschat, inte blivit nedskjutet eller någonting. Även nedskjutna plan finns det delar med stora delar kvar av, men här fanns det liksom ja, in, detaljer kvar. Jag har valt liksom, att man skulle hitta lite spår av människor där och Ja. Eller så när man krimerar dem. Det tar ett par timmar. Par timmar och det brukar det vara ganska, ibland får man tipsa tre till sju centimeter i alla benbyte kvar eller sådär. Men de håller på med ett par timmar. Det är väl liksom en, det är inte på lika länge i sig. Och ingenting kvar alls, inte ens. Det, det. Ja. det här är ju jätteskumt igen Det blev ju jätte... Ja, men alltså Det, det, det är det är som det Grejen med man, just Manny att, man vet vet den, att det, det är liksom som Kennedy-grejen Fast större nästan, för det finns Så mycket mer. Och sen, då kan man ju också gå in på liksom Vad som hände efter, och på grund av det här Det var ju ett Ett krig i alla fall som startades definitivt på grund av det här Två Två, ja så de, eh, Irak 2003 var väl inte direkt anslutet, det var väl egentligen bara en, en grej som kanske understödde det, men, ja. men visst, det har med att göra. Och då, då kom man åter tillbaka till det här military industrial-konflikten, att det är liksom vapentillverkan som vill sälja saker, så det är, men det är, det är en teori. Jag vet inte, jag, jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska tro på och vad jag inte ska tro på. här. Men det är väldigt intressant, ja. Det är någonting märkligt där. Mm. Ja, verkligen. Så, alltså det, är också, det går inte, alltså, vi kommer aldrig få... Det, det ryktas om att äh, de här hemlistämpare filer kring eller äh, Canada, dokument kommer, kommer att läppas på det 24. Då. Det tror jag inte jag en sekund alltså, jag ska inte tyda på det så mycket, för då är ju alla andra döda. Ja, visst är döda, men alltså, ja. Anyway, om man nu väl, väljer att tro på det, så känner ni mordet är 63. Det är 50 år sedan. Det är 25 år. Så allt som allt är 75 år efter händelsen ja, 25 år, 2039... 30... Ja, nej, nej, 30... Han blir det. Nej, nej, nej, väldigt, väldigt, väldigt. 38. <laughs> Kolla. Om... Um, om... Okej okay, så uh, så om man skulle lägga ner 10 swear för 911 faktor av det. Ja. Så, yeah. så är det så kommer det komma mycket ord då då. Eh towards the the 276. 76. Vi kommer inte leva då. Exakt. Så vi kommer aldrig låta vi kommer inte lästa det. Ja, om det nu inte blir vid spontant annat sätt. Exakt. Om det nu är intresserad för det är jag tror i och med att vi bör ifrågasätta det, vi är självkast. Att folk börjar bli allt nervösa. Jag tror att det är förföljt, så jag tror att det är något som är underligt med den. Ja. Men jag vet inte riktigt vad. Jag vill inte bara peka fingrar och så, ja. men jag tycker att det är något som är väldigt konstigt med det. jag tror det är Patrik. <laughs> ja, därför. Patrik, mm. Pierre, um, som är med jobbar i <skratt> Ryssland i Ryssland? <slöpp> oh, vet <yeah, skratt> du att mer jobbar i Ryssland? Gråbar. Stalin. <skratt> Nej, jag jag ni är Oswald. Precis. Och samma bild, i den krigen mot Ryssland. Vet du vad de har i Ryssland? Min pappa. Tornbomber. Än... Slipdon. <skratt> jag inte vill säga att min pappa är från Ryssland. <skratt> Alltså, här ah, sitter jag, ah, uh. <laughs> jag kunde ha med dig på det är därför du är här, då. jag it, right. Och Du har aldrig undrat varför jag har löst på med ett här. <laughs> ah, okej, okay, okay. right. nu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <hans> Vet du vad, jag måste, alltså, vi kör ganska så länge nu så, så jag. back to headquarter. Uh. <laughs> hur uppe En timme 36. All det kanske är dags nu. Nej, jag vill men äh, jag måste, jag, säga, jag tror jag måste nästan be mig ursäkt för en ganska otippat eller ovanlig välstrukturerad skäggkast. Äh, eller, jag, jag ville be från ursäkt för en ganska välstrukturerad skäggkast. Den var väldigt välstrukturerad. Du behöver inte be mig ursäkt, jag tror att det är en bra sak. Nej, äh, men det brukar jag köra ju bara en vanlig flummig, jag. Och pratar om samtidigt. Jag tycker vi tar LSD, igen. och sen så pratar vi bara om det som vi känner för. Fear and Loathing and Volmars. Nej, no fear man. Okej. Loathing. Um, är med jag borde säga? Jag tror inte det. Mm. All right. Ja, det här var ett skänkast från Volmars. Vi är inte på Volmars jävla idios. Nej, vi är inte på Volmars. Du, jävla... Okej, okay. mm, jag är van. Det. Test. Ja, det här var ett skickast från Lacknäs. Som ligger bredvid Volmars. Oh, yeah. Som är stället som vi brukar vara på. <laughs> Med eh, Erik, Oskar yes. och Rosita. Ja, bara, så. Så det Jag måste inte bara vara